Dialog. hai Dialogo. Kannst du mir sagen, was du von Jochen hältst? Oh, wir klatschen jetzt. Ich mag ihn eigentlich. Ich denke, dass er gut aussehend, intelligent und schüchtern ist. Schüchtern? Ja. Für Frauen ist er sehr attraktiv. Er ist doch Ausländer und hat in Polen keine Freundin. Ich mag ihn eigentlich. Ich denke, dass er eine Freundin haben möchte. Und? Ich möchte auch einen Freund haben, aber ich denke, wir haben noch viel Zeit. Und deine Freundin? Meine Freundin? Ja, deine Freundin. Wie sieht sie so aus? Wo ist sie? Meine Freundin kommt aus Hamburg, aber zurzeit ist sie in London. Sie studiert dort. Sie hat braune Augen und dunkle Haare und ist sehr schlank. Sie will für immer in London bleiben. Sie ist attraktiv. Ja. Sie interessiert sich für Kunst und Literatur. Vermisst du sie? Ja, mm, manchmal. Ich weiß nicht. Teraz odegraj rolę Moniki. Mów po sygnale. Oh, wir klatschen jetzt. Ich mag ihn eigentlich. Ich denke, dass er gut aussehend, intelligent und schüchtern ist. Ja, für Frauen ist er sehr attraktiv. Er ist doch Ausländer und hat in Polen keine Freundin.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 Ja, manchmal. Ich weiß nicht.